Long white going long a long white going internet stranica minber ohina ka abdiya ila ji oh ji an li jarbu ul hadhihi sabili ad'u ila qawiqna ya qodimka allah subhana min itiasn i ko sneedih لكفر ين الله يا من دي قناه اسمها من نظر طير كرب لا حجب neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro od zva odrećati oni će šta žele postići islamska internet stranica Minber Allahu akbar Allah. ja ne znam da li su vam organizatori ove medrese predstavili program predstavili teme koje sam ja njima poslao preko interneta da ćemo prilike obraditi na ovim našim predavanjima, imat ćemo svaki put po dva, svaki moj dolazak imat ćemo po dva predavanja prvo predavanje će biti iz Pika, a drugo predavanje će biti Mješovico, nekada iz usuli Pika, nekada iz i fikskih pravila nije, nije vam ništa, ništa pomešano. Jer su upravo odmene tražili to iz tog razloga da se vama predstavi šta će se raditi, ali nisu nisu radili taj dio poče. Uglavnom e, mi ćemo sada u ovom predavanju pošto danas imamo samo jedno naprijed jedan uvod kada je u pitanju fik e, metodologija usuljitik i fikska pravila je havajda će ti naravno bradit ćemo ono što je nama praktično najpotrebnije iz Fikha ćemo uzeti uh, kupoprodaju i njene propise i uvijete kupoprodaje a iz, u Sulji Fikha ćemo dabrati određene oblasti koji su jako bitne u razumijevanju šarijeta islamskog prava a iz Fikhskih pravila ćemo uzeti neka pravila koja su također praktična koja su potrebna Uh, u svakodnevnom životu bilo da je to u oblasti ibadeta, obreda i obredoslovlja, bilo da je to u oblasti građanskog prava, analata, bilo da je to u oblasti porodičnog prava ili građanskog prava, uh, odabracemo određena pravila koja pomažu da se da se bolje uspati fik. Što se tiče fika, ten samo da te danas samo pojatite uh, svakodnevih terminologije taj je to fiksk, šta je fikska pravnika i razlika između njih i ćemo osvrt na pitanje mezheba i razilaženja među uh, islamskim pravnicima, zbog čega do njih dolazi, šta su ta razilaženja, šta je mezheb i tako deli jer to su neki bitni termini koji, koji vi čujete, o kojima slušate, a možda malo manje znate. Fik ili islamsko pravo je nauka koja se bavi praktičnim pitanjima, praktičnim predinačnim pitanjima uh, ili prepisima za ta praktična pitanja, a te propise uzima i crpi iz detaljnih kuransko-sunetskih argumenata. To je definicija Fikha. Fik je dakle nauka koja se bavi praktičnim pitanjima iz oblasti obredosloge iz oblasti uh, građanskog prava i drugih oblasti kojima se bavi fik a te i to se bavi sa strane davanja propisa a te propise uzima iz jasnih ili detaljno obrazloženih kuranskih i sunetskih ovaj, argumenta bilo da je to kuranski ajed bilo da je to hadis Allahog poslanika a postoji drugi argumenti koji se to su, ovo su primarni argumenti ili primarni dokazi u šarijatu su kurani suneta, pa postoji drugi ovaj uh, sekundarni uh, o kojem ćemo nešto više govoriti iz fika i metodologije islamskog prava to je fik a fik hus znači ovaj uh, u arabskom jeziku znači razumijevanje kaže Allah dželle šanuhu sami li haul qaumi li haul la qaumi la, la yakadun yafahuna hadifa što je sa ovim ludima pa ne mogu da razumiju ne mogu da razumiju robot upotebio je glagol la yafahun ne razumiju Znači stik u osnovi znači razumijevanje. U ovom slučaju razumijevanje čega? Razumijevanje šarijerskih argumenata. Onaj ko razumije šerijske argumente i derivira ispravno, vrši ispravnu derivaciju propisa iz tih argumenata, zove se... Zove se srti. Srti je onaj koji razumije Kur'an i sunnet i ljudima iz Kur'ana i sunneta srpi ili izvodi propise i da je na usporedina određuje konkretna pojedinačna pitanja praktična koja se ljudima događaju. To je fik. Euh usul fik s druge strane je metodologija islamskog prava. Dakle ona postavlja e, ona postavlja pravila na koji način se vrši derivacija propisa na koji način počinje vrši derivaciju propisa iz Kur'ana i Sunne tako ih radi, nakon što ima pravila i principe i načela, on pravila i na osnovu tim pravila crpi crpi propise ili e, izvodi propise iz Kur'ana i Sunneta. Vidimo razliku odmaj između jednog i drugog. Sik se bavi praktičnim propisima koje je uzima iz argumenta, a usuli Sik se bavi upravo tim argumentima. On nam definiše što je tu argument O šta je to dokazil dokazni materijalu Kur'anu u, u, u našoj vjeri a šta nije? Bavi se načinom uzimanja ovaj načinom derivacije tih propisa. Šta su ti argumenti reda ih poredu? Prvo Kur'an, pa sunnet, pa jednoglasno mišljenje, pa da smo snibilstan ključni acma, pa analogija, e, postupak selownika Medine i tako dalje, tako dalje, sve ono što se što se smatra argumentom a te argumente možemo podijeliti rekli smo u dvije vrste to su primarni argumenti i to su pomoćni, primarni su Kur'an i Sunnet i pomoćni su ostali ovi ovi argumenti koje smo spomenuli tu je razlika između sikha i usuli sikha odnosno time se bavi jedna i druga nauka takvi uzima pravila koje je postavio metodolog i koristi ih za, za Za derivaciju šarijetskih propisa. Pravičan primer. Uh, u suni ciklu, odnosno u metodologiji islamskog prava, postoji praklo, koje kaže el emru lil wudud. Naredba zahtjeva izvršenje. Ili traži da se izvrši. Bilo koja naredba u Kur'anu i Sunnetu, koja dođe, uh, ili tekst koji dođe u imperativnoj formi, zahtjeva se, traži se, mora se izvršiti, odnosno u suprotnu mora se ostali, tako je zabrana. Sveki uzima to pravilo i dolazi do, ide redom po Kur'anu i Sunnetu i praži znači svaka narodba se mora izvršiti. Ide do riječi Allah je želešanu u akimu salat obavljajte namaz. Ovo je narodba, a u metodologiji se kaže da se narodba mora izvršiti, prema tome šta obavljanje namaza je obaveza. Tako isto kod zekata, tako isto kod Kod ovaj hađa i ostali narvi ili ostalih zabrana. Ovdje vidimo vezu između fikha i usuli fikha, odnosno između prava i njegove metodologije u islamu. A šta su onda fikska pravila? Fikska pravila su načela ili norme, opće norme, iz kojih možemo direktno uzeti profes. Za, za, za skupinu pojedinačnih pitanja. A ta pravila su uzeta nekada direktno iz kuranskog ili hadijskog teksta. Kao što, su, kao što je pravilo la darara vola dirara. Nema štete niti nanošenja štete. To je pravilo koje je uzeto iz hadijsa Allah upustanika s.a.w. Ili, ili, ili se razumije iz Kur'ana i sunneta. Kako su učenjati došli do pravila koje ćemo mi pa da će to je fiksko pravilo. Euh, ne potiskuje ubeđenje. Još su razumljena ni Kur'anski ni Sunnetski tekstova. Najčešće su na hadis koji govori o tome da san ne može potis, potisnuti potisnuti Kao što so je hadis koji govori o sunni ovaj u broj rek'ata koliko je čovjek koji, koji je čovjek pa je li tri ili četiri, šta kaže u za sa oselen? Neka odbaci sumnju i neka gradi na ubjeđenju. A to je, neka uzme da su tri rekata. Dakle, iz ovoga hadisa i svičnih hadisa učenjaci su izvele ovo pravilo. Posmatrali su također drugi tekstove u kojima poslanik sa Oselem poziva na odbacivanje sumnja korištenje ubjeđenja. Jer si ubjeđen da si klanio tri, a sumnjaš u četvrti. Odbaciješ sumnju, gradiš na jekinu. Dakle, taj jekin, odnosno to objeđenje od tri rekata, ne možeš pomjeriti sa sumnjom jesam li klanjao četvrti ili nisam. Jer taj četvrti rekat je obavezan kao i ova tri prethodna. Ono ušto smo ubjeđeni jeste da moramo klanjati četvrti rekata. A sumnjama jesmo li klanjali četvrti rekat, prema tome, ne možemo taj jekin, to objeđenje pomjeriti sa sumnjom. Ostaje da smo klanjali tri rekata tako je isto i kod namaza, tako je ali to sad nam je ovdje bitno odakle smo izveli ovo pravilo sunje ne potiskuju uđeđenje izveli smo ga nekada rekli smo direktno iz šarijatskog teksta a nekada razumijevanjem šarijatskog teksta kao što je slušaj sa ovim pravilom e, jedno od pravila također stvari se vrednu prema namjerama je uzjeto iz iz, iz hadisa innamel amalu bin nea djele se Nema, nema, nema. To je fiksno pravilo. E možemo li, tada, može li nam neko sada na osnovu ovoga što sam ja kazao, kazati šta je fik, šta je u usuli fiksa, šta je fiksno pravilo. Ovako kako sam ja to predstavio normalno svojim jezikom nije bitno da to ide da to ide ovako kako sam ja kazao, kako sam se ja izrazimo, da neko čas zna bolje da se izrazi. Al dopuđaj da je svat da je, da je svat ima ima nekoga da je svati ove tri definicije. Je fik. Dobro, ti si malo zakasnio. Ni nisi bio, a, jes, a. A šta je u usul? E, odlično. I i i, i fiksna pravila? A, na cijelo, jedno na cijelo. Dakle, pretugom stoji na načelo, koje nekada uzije ti direktno iz teksta, a nekada se razumije iz teksta i ti iz toga izvodiš propisa. E sad gledajte varancu između fikskog pravila i usulskog pravila. Usulskog pravila nam postavlja metodu kako mi vršimo derivaciju šarijatskog propisa. A fikskog pravila nam daje svijernicu kako da odmah izvućemo propisa. U fikskom pravilu stoji E, stvari su prema namjerama. Dođe čovjek nešto te pita, pita te recimo, kakav je protis, dugo ovo sam čovjeku, ali nije, ni on, ne znamo jesam li mu vratio, ja nisam sigurno jesam li mu vratio dug. Ubjeđenje je ovdje šta? Da dug postoji. A sumna se i pojavila oko čoga, da li je dug vraćan. Koristimo, šta ću mu kazati saki? Postoji šarijersko pravilo, tiksku pravilo koje kaže, sumnjena potiskuje ubjeđenje, na osnovu toga, ti ako on tvrdi i ti znači da niko od vas nije siguran moraš morati du direktno se izo pravila izvesti propis a kako možemo kazati direktno kako ćemo iz nekog pravila za pravilo može biti argument u šerijatu može da to sve ovo pravilo izvedeno iz iz argumenta iz nekada iz teksta a nekada se razumije iz teksta dok usul usulsko pravilo znači metodološko pravilo ja ne znam jelovama ovo teško, napolno, neinteresantno da, da, da pređemo, pričit ćemo o nečem u drugom koje, ovaj, a, ja. a u sunskoj pravilo ono nam kaže kako da mi izvedemo propisu s Kur'ana i Sunneta i kaže ti Kur'an je argument mašala, Sunnet je argument dobro, iđma, konsenzus jednoglasno mišljamo še na argument e, to je sve fino, zapam ti takih i kaže, meni su metodologiji, islam, prava kaže da je Kur'an argument Dođe ti neko i kaže, kod nas u običaju je to i to. Ti onda malo pregledaš tamo kur'an, ovaj, metodologiju islamskog prava, koja nije sastavljena danas. Nije sastavljeno nikakve vehade, niti ovaj, niti onaj. Dakle, metodologija koja je prihvaćena u svim ezevima, ona je nekada davno sastavljena, napravljena. Metodološke knjige su davno napisane. Još od vremena tabi ina i tabi tabi ina. I tamo, Boga mi tamo se ne skomlije da se kur'an u svim netu može priječiti sa nekakvim običajima. A što ti mene usuprotno vjeri odpada? privata, inač u Islamu se privata običaje, ljudi kad običaje dođe u koliziju sa argumentom, ja koliko tamo znam, u metodologiji da ne može Kur'an i sudnete ništa prijeći. Dakle, metodologija ti pomaže da upoznaš šta je argumenta šta nije. A onda svekih sve to koristi, jedno i drugo, i ljudima, šta propste Na osnovu čega? Na osnovu, Ovi pravila i ovih pravila i onim daje, ne nisu pitam odatke, kako mu stići da vidi je neka na TV, ne znam kurzus u arapski, ili engleski uđi je, oni ga pitaju, jel dozvoljeno, zabranjeno je zato što je odatke nemu to. Odatke mu dokaže da, da je zabranjeno, odatke mu dokaže da, da je dozvoljeno, odatke mu dokaže da, da je propisano nije, ovako onako da će ima zato sve, da sve to postoji, postoje pravila. Postoje, postoje metoda, postoje, postoje principi, postoje načela i onda čovjek na osnovu toga razumije vjeru, razumije čak i običan čovjek. Dakle, nije to, nije to nešto što se ne može razumjeti, to svaku može razumjeti, da ovoj vjeri postoje argumenti, da postoji način njihovog korištenja, a postoje određena pravila kojima se koristi muštija kad kada je. Kada je, kada je. Može, može se navjeti takav primjer jes? može se navjeti takav to je, to je što se tiče definicije svake od ovih nauka i razlike između, između, među njima ali ja bih da ne idemo dalje dok ne budem ubijeđen da ste ovo saktili Era to svačilo ono što dolazi posle toga ćete razumijeti. Ako ni ste ovo shvatili, možda mislim da Singori govorio jednim jednostavnim jezikom koji vi možete ovaj koji je prihvatljiv za vas. Ako nije, možemo se mi spustiti na ali ne mislim ne bi vas skotnjivo jer mislim da se, da, da, da te par razumijete, ne bi se spuštao na neki još niživi ovaj da, da nam se ne nebi predavanje nekako baš spustilo ispod ispod, ispod. Volio bih znači, da budem ubeđen da ste vi razumjeli ovaj šta je fik šta je usuli fik šta je da šta su fikska pravila kako bi mi mogli u sljedećem predavanju uzjeti e, određene teme iz fika pa o njima govoriti određene teme iz metodologije istanskog prava pa o njima govoriti određene e, teme iz oblasti fikskih pravila o njima govoriti al to će biti praktičnog karaktera tako da da ovaj Da ćete moći još bolje, bolje svaki ovo što smo sada, sada kazali teoreticom. E imao sad nekoga da mu nije još uvijek jasno ovo što smo... Aha, pa slobodno kažete. Maja. Maja. Ali ja, nemojte se pidi, slobodno kažete, kažete mi to znamo, ne znamo, nije nikakav problem, da, da, da kažete, da date svoj komentar, svoju primedvu, slobodno, ovdje smo na, na jednakom nivou, nemojte mene nešto sad smatrati, da mi ne smijete, slobodno kažete i ispravite me i dodajte. i e sad imamo, znači, u na naveli smo definiciju svakog od ovih, naveli smo razlike među njima ostaje da govorimo nešto više o medhevima to je to, to je oblast ili to je pitanje kojim se bavi fikh, bavi se njime i usulj, metodologija islamskog prava ali je nekako vezan za vezan za fikh sa strane što se u fikhu spominju medhevi e, medhevi mama Ebu Hanife medhevi mama Malika, medhevi mama ovoga, onoga e, i spominju se nekakva razilaženja među ti medhevima Šta je mezhev? Da li neko mogo od vas slobodno, slobodno nekim svojim riječima kazati a šta on razumije iz, iz pojma mezhev? Nije vjerovanje. On se ne radi o vjerovanju. Znači pravac inače. Mezhev znači i riječ pravac. Ali pravac čega, pravac u čemu? Kad je U fiku imamo njegovo njegovo razumijevanje. I sad govorim o fikskom mezhevu. Ne, šta tam sam medzer? Slijedjenje je nešto drugo, slijed, jer možemo goći o slijedjenju Mezheva. Ali šta je Mezhez? Nekako je rekao pravna škola. Ali šta pravna škola? Pravna škola. a ne, ne, sad ne, o, o, ostavi imama Ebu Haniku, šafiju, govorimo o samom koju Mezhevi. Bez imama Ebu Hanive, bez šafije, bez... Da bismo onda došli do toga mezhebi mame buha nita, mezhebi mama šafi Dakle, mezhebi je šta? Pravna škola. Odnosno, škola koja ljude uči ili koja ima svoje tumačenje za, za razumijevanje Kur'ana i Sumeta. Oni, svaka škola, svaka pravna škola je vid interpretacije Kur'ansko-hadijskih tekstova. To je ukakoračeno. Ako imamo Odavidnom pitanjem se razišla dva mehedba, to su to je, to je zbog njihove interpretacije da, tog teksta ili ili kako se ćemo kazati ku Boga kad budemo o razumljima zbog čega dolazi do razilaženja među među mehedbima. Dakle mehed bračo nije nije posebno niti je to posebna vjera, niti je to nešto sada ovaj tolko odvojeno jedno od drugog da bismo mogli e, razgovarati na, na da se, da se radi na tom nivou da se radi na nekim krupnim razmetama to je poimanje različito poimanje ili pristup Kur'anu i Sunnetu e ono što što je ljudima poznato i što o čemu se najviše govori jesu jesu ove ovaj četiri četiri poznate pravne škole hanefski mazhab A uvijek se ide ovim redosljedom Hanefijski po, po, po starini po vremenu pojave svakog od njih prvi se pojavio Hanefijski, pa Malikijski pa Šakijski, pa Hanvelijski svaka od ovih škola njihovi utemeljitelji su imami po kojima se oni zovu. to je imam Ebu Hanife imam Ebu Hanife Malik ibn Enes zatim Šakija Mohamed ibn Idris i Ahmed ibn Hanvel Ahmed ibn Handa. To su, to su uglavnom e, to su pravne škole koje su uvećinu zastupljene danas među uslumanima. Ili hajde kažemo kod eh, sunnetske populacije jer postoje i neki drugi mezevi koji su izvan id, okviraju eh, sunnat i oni nas ne interesuju. Ove pravne škole one su najpoznatije, postoje tu i druge pravne škole Pod, koje su dobile naziv po drugim imanima i učenjacima, ali nisu toliko zastupljene. Uglavnom su zastupljene u okviru škola, kao što je Euzaija, kao što je Ebu Teur, kao što je Ibnu Munzir, kao što je Seuri ovaj, e, i, i drugi učenjaci koji se također spominju, njihova se mišljenja spominju, ali oni nisu toliko poznati I ne, e, ne, učenjaci se ne pozivaju toliko na njih kao što su, kao što se pozivaju na ova četiri imame ili na četiri pravne škole svaka od ovih pravnih škola ima svoje temelje na osnovu ili metodologiju na osnovu koje ona vrši derivaciju šerijatskih propisa. Dakle svaka od pravnih škola ima svoj metodologiju, test su sunni tik, pomoću kojeg oni crpe šerijatske šerijatske ili derivire i vrše derivaciju šerijatskih propisa. I onda se desi razilaženje. E razliku u tom razilaženju može biti jedno od sledećih stvari. Prvo razlika u ovim uvoj metodologiji Ako se desi razlika, različit pristup ovoj metodologiji, načinu derivacije šarijatskih propisa, desit se razvilaženje u praktičnom pitanju. Je to se oslikava onda na praktičnom pitanju. Se, desilo se razvilaženje, ja recimo između Ebu Hanise i trojiste ovaj drugih imana, da li se prvoga iza psa pere tri puta ili sedam puta. To se desilo to raziloženje zato što kod Ebu Hanite ima od jedno određeno pravilo u njegovoj metodologiji, odnosno kod hanefijskih učenjaka, da ono što je sam radio ili prenosilac uradio, daje mu se prednost nad onim što je on prenio od poslanije sa oselem. Dok kod ostale trojice ili u metodologiji druga tri pravca e, je da se uvijek daje prednost onome što je poslanije sa oselem kazao, pa makar to je bilo u koliziji sa onim što je sam prenosilac prenio ili kazao što je on lično smatrao. Jer Ebu Hureyda je ono, koji je predio ovaj hadis od Kostalika Sallam je smatrio da se tri puta pere posuda. A on je prenosilac. Prema tome, u ovoj pravnoj školi, u Hanetinskoj pravnoj školi, oni su dali prednost mišljenju samog Ebu Hureyda. Rekli su, valjda on najbolje zna šta je Poslanih Sallam time podrazumijevao, vjerovatno je mislio na to, dok u drugih su kazali, jeste, on je mogao tako, ali najsigurnije i najbolje da uzmem onom što je posan za selem, ako nam je isti taj prenospad to trenio. I zato se desilo šta? Desilo razilaženje. Nekada se razilaženje dogodi ne zbog ove metodologije, nego zbog nedostupnosti argumenata. Da do jednog učenjaka dože argument, to do drugog ne dože. Da čuje za argument, a da drugi učenjak ne čuje. To se događalo i samima sajima radi Allahanom. Da nakada nisu znali za određenu stvar koji je poslani sasalem kazao, izjavio, uradio, znate spor koji se dogodio između ashaba radiju allahu anmu okolula s'auh, u šan, kada se tamo pojavila kuga. Kako pa su se različiti, šta će i kako će, jedni su rekli, idemo, osvanjamo se na Allaha i Lošanu, Allahov je kada, ako nam je on odredio, Omer radijallahu anju je sebrao i muhađire i ensarije i sa njima se savjetovo i na kraju dolazi Agur Rahman i daži, čuo sam Allaha poslana I.S. da je rekao, kada ćujete za kugu u nekom mjestu, nemojte ići u njega, a kada se kuga, ako, vas, ako se na zadestite u određenom mjestu i pojavi se kuga, nemojte, nemojte dježati od njega. I vidimo da Abdu Rahman ibn Auf, jedini od muhađira je je i ensari, najboljih adshava, jedini čuo za taj hadis od Šta je onda sa učenjakima poslije adshava? Kad Umar nije znao taj hadis, Ebu Bekir nije znao taj hadis, i drugi adshavi nisu znali za taj hadis. A znao ga je Abdu Rahman ibn Auf, i on, oni im da je predio i time je rješeno raziloženje. I drugi slušajevi, gdje adshavi radi Allahu anhum nisu znali A uh, dali je obaveza kad se radiče, dali je da se čovjek kupa nakon odnosa sa ženom u kojoj nije bilo ejakulacije. Nakon toga uh, ejakulacije. Nakon toga su ovaj oh, zvari Aisha radijallahu anha, i ona kao žena Allahov poslanika sa selamim je rekla da je čovjek kobar dođe se okupa. I premijela je ne hadis iza jalatabe ne shuha biha al-arba, thumma jahadahha faqad wajada al-ghusl, kada sedni idmujuh između njena četiri dijela, misli se na ruke i noge i obradi je kao što se navodi bezgoslovno u hadistu potrudi se oko žene kaže poslanika s.a.v. obavezno je kupanje a u jednoj od verzija pa makar se nebe, ne decila ejakulacija izozor spirni ajša r.a.v. jedina je zapamtila od poslanika s.a.v. taj hadist i prenijela dakle nekada nedostupnost argumenta ili nepostojanja argumenta a, ali učenjak nije čuo za taj argument kaže određenu fetvu I ona buduje suprotna u sunnetu sa sunnetom Allah'a u B.S. Vidimo da ni nijedan od učenjaka nije namjerno se su suprostavio, nego je to bio njegov trud, uložio je trud i nije došao do svog argumenta. Pogotovo u njihovo vrijeme kada su nastavili medhebi nije bilo lahko doći do do argumenta. Nije lahko bilo doći do hadisa, znalo se putovati po mjeseci, po dva mjeseca, da se samo čuje i da se provjeri samo, samo jedan hadis. To može da bude razlog razilaženja među među medhebima dakle da ne argument do nekog od, od učenjaka zatim razlog može biti i samo shvatanje argumenta i jedan i drugi jalin prihvataju da je to argument i da ga je kazao u poslovnih sosele međutim raziđu se oko mnogog razumijevanja što će nam veći primjer od slučaja koji se dogodio kada je poslovnih soselem poslao ašabe u, u koje je benuk u redu kada im je rekao Ne mojete koji Klanji namaz Ikindiju dok Ne dođete dobenu kurejde Jedni su Pošto je se bližio kraj Ikindji namaza Oni nisu stigli do Dobenu kurejde Klanjali su na pus Drugi ne Doslovno su shvatili poslanitovi sa vselem riječi I stigli su tamo u aksam i klanjali su Ikindiju Poslanitovi sa vselem nije meni drugi nije, nije ukorio Iako je postupak onih koji su planjali čiji je bio ispravni postupak? Koji su na putu planjali Jer poslanih sallallaha ne sallim je predpostavljeno da će oni doći do... Prije zaleska sunca. A su došli. A može se njegov govor dvo, dvo, dvojako shvatiti. Prema tome ostaje osnova. A ta osnova je da se nama stane o njegovo vrijeme. I ovi koji su uklanjali na putu pozvali se na tu osnovu. I tako su shvatili govora Allahog poslanika, to je sako stignete gore u vrijeme i kindije, kvanjajte. Ako stignete poslje toga ili pretpostavljate da ćete doći u opštansko vrijeme, kvanjajte na pući. I jedni i drugi su čuli govora Allahog poslanika i jedni i drugi su pozvali na govora Allahog poslanika, pogledajte da su da različito shvatili. E sad ka su ga sahabi radi Allahu anhum različito shvatili, onda... I učenjati poslje ashaba Mogu da različno svate Govor Allahu poslanika s.a.v. Jedan od primjera Suriješ i poslanika s.a.v. Al ahzu ladi bejna me O bejna hum as-salat Saman taraka ha saqad kater koji je između nas to je s nevjernika je namaz Koga ostavi neka To koga ostavi učinio je nevjersko Koga ostavi Noci učenjati su svatili ko ostavi jedan namaz. A neki učenjaci su shvatili ko ostavi u potpunosti namaz. I na osnovu ovog Ahadinsa da su različite sese i različita mišljenja. Jednih smatraju da onaj ko namjerno jedan namaz ostavi, kod oni učenjaka svakako koji smatraju da ostaje namazane mjesto. Jednih kažu da ako ostavi samo jedan namaz svjesno namjerno da mu prođe namaz vrijeme vrijeme, izlazi izvjeri. A drugi dio učenjaka je to shvatio kao potpuno ostavljanje na osnovu drugih hadisa koji govore o šaranju sa namazom. U kojem se kaže da onaj ko ne bude redovan u namazu, da nema kod Allaha ugovor, ako, hoće, ako Allah hoće smilovat će mu se, a ako neće, neće mu se smilovati. Jer e, smilovat će mu se, to se može kazati samo za koga? Za je I ako čovjek je izašao iz vjere, njega ne obuhvata Allahova milost. Prema tome, onaj ko nekada planja, nekad ne planja, Allah mu se može smilovati, a ako hoće, neće mu se smilovati. Prema tome, on nije izašao iz, iz Islama. Dakle, hadijs ovaj, kako su ga oni svatili, odnosi se samo na onoga koji je u potpunosti. Ali vidimo da je hadis koji je dvosmisleni, koji se može na, na različit način svatiti, može da bude uzrok razilaženja među učinacijama niko od njih nije nagirao hadis svi su ga prihvatili smatruje ga mirodostojnim ali različno ga shvataju također od povoda raziloženja može da bude i ovaj, prihvatanje ili ne argumenta da učenjak smatra hadis slabim a drugi ga smatra mirodostojnim zbog metode također u uh, prihvatanju ili ne prihvatanju hadisa jer i u hadinskoj nauci Ima metoda kako se hadisi tretiraju, kada se tretiraju, ispravim, kada dobrim, kada slabim. Nekada se u toj metodi mogu razlići i onda se na osnovu toga podijeli i u prihvatanju tog hadisa. To su neki temelji razlozi zbog čega dolazi do raziloženja, a neko će nam sada ponoviti bar nekoliko razloga ili jedan od razloga, pa ćemo vidjeti koliko... Kovku sebe di hiraj ljuda, radzili ljudi, sotl bez gleda nja utsoskej? Ajde. Pranje, pranje, šteći ovih silačnih. Drugi razlog, još ti do njega, da ti nije sad njega prešljeno. Što ću mi još najveći pao razlog je razvrženo. ti je Vidite, bla, sve je baš su praktično. Nače dakle, one su, one su, a pa i vi nebudete razumjeli, a pa i mi ovdje ne budemo razumjeli. Onda ne se čuditi što nije ovo nije upravo zaba. Nego ovo je jedan počstek nama. Ako i mi ne budemo razumjeli, onda ne krivit kriviti ljude oko nas što ih ne razumiju. Ljudi pričaju nekakve međevima o nekakvom razdoljenju i puna šta je? Ništa je među, ništa je razdoljenje. ni ste da što razdoljenje? Kaže da hadije i vjernici se sukobili u u, u, u Sandžaku. 19 19 19 Dale. Hajde, ni ste tek došli, ha? Da ste dakle, da učenjak smatra da hadis nije vjerodostojan. Ekstinom imate u, u hadiskoj hadiskoj, ovaj, ško, u nabi muhaddisima imate razlige škole kada je pitanje prihvatanje hadisa. Imaju strogi, imaju a, Uh, umjereni i imaju uh, uh, liberalist da ih tako nazovemo. Liberalist, među liberaliste ugraju graju i šeha Albania imao je uh, i, i Ibni i druge učenjake koji su uh, i također sirnizija u među liberaliste, to je hadise su la, o, o, lakše prihvatali nego drugi. To ne znaš da oni sada su prihvatali nešto što je lažno, Allaho, tosta, nikak, ali imali su lakše uvijete po prihvatanje hadise. Dok imali ste strogi kao što je Ibnu, Ibnu Katan Uh, uh, uh, uh, Ibn Medini Buhari ubrajaju umjereni Imam Buhari je bio umjereni Kada u pitanju privatan Kaže uh, Da nikada nije zaprenosio te rekao da je lažac Niti da je, je ovaj, Njego je Prenosi se za njega da je slagao na poslanika Kažu za njega Nije nikada on direktno kazao da je Dok ima se učenjaka koji jasno kažu lažac Kada govore u njegovoj biografiji, govore o njemu, imate posebne knjige koji govore o ravijama, u prenosnosti, no to vam ukazuje koliko je ova vjera sačuvana, koliko je precizna, e, ništa u njoj nije promakljelo, e, ništa nije slučajno, nijedan hadis nije tekto, ja kako to zna, ko je to kazao, kao oni poslani i kaže, imaju pravila i principi preko koji je sačuvan sunnet Allahog knjiga zaosebne. Kada je jedan od mjetiletelja od, od, od, od, od je kada su ga htjeli pogubiti, rekao je prije pogubljenja, izmislio sam 4.000 hadisa u kojima ohalavljujem ono što je haram i o oh, ohalavljujem oh, oh, ono što je halal. Pa mu jedan učenjaka koji je pristuo o egzekuziji kazao, sve ćemo mi te hadisa jedan po jedan pročistiti, nije će od ih ostati da, da, da, da, da on nas bude poslje toga o tome pogrešno obavješten. I zato imate knjige posebne koje se zovu El Meudu'an, knjige lažnih hadisa od Ibnuđevzija i drugih. Imate knjige dobrih hadisa, imate knjige... Uh, koji, koji nam uh, prenose slabe hadise ili koji daju ocjenu za hadise kao što je to ovaj trudom velikog učenjaka šeha Nasrudina Albanija, uh, ovaj ummetje je postao bogatiji za, za takve zbirke u kojima imamo uh, malte ne svaki hadis svrstan uh, da li je od vjerodostojni ili je od slabi hadisa i nemamo se, nemamo se šta plaho razlišljati i do, do, do, dolaziti u, u nejasnosti. A to što se tiče rek rekovati, znači ne primatanje odnozu od odježno kadivista ili e, argumenta, vidi šta smo ju smo menjali. Ja, grado shperuzumjevanje hadisa, često tome e, do toga dovodi i sam arapski jezik. Arapski jezik nije je dvosmislen. Kao što je riječ kura, koja može značiti i tur i haid, može značiti i čistoću a i sam haid. Allahu Lješanu naredio ženama Da pričekaju, trudnicama, da pričekaju, nakon što ljudi razredu, da pričekaju tri kura. A kur u arabskom jeziku može biti i tri čistoće, a može biti i tri hajza. A razlika je između toga Boga. E, po prvom mišljenju, žena je obavezna, nakon što nastupi prva čistoća, da se očisti, pa joj prođe hajz. Pa se drugi put očisti, pa joj prođe hajz. Pa, se, pa treći put do hajza, treća ta čistoća do haiza i njen idet prolazi. Po drugom mišljenju, prvo hajz, pa čistoća, pa hajz, pa čistoća, pa hajz i nakon toga se završava njen, njen idet. Sam arapski jezik nekada dovodi do toga da se različuju, a onda se pribje, učenjaci pribjegavaju pomoćnim dokazima. Gledaju ima neki pomoćni dokaz što bi še u prilog jednog ili drugog mišljenja. E to su povodi razdilaženja, neki od povoda glavni, dakle razdilaženje u metodologiji, zatim e, nedostupnost argumenta, neprimvatanje argumenta, e, dvo, dvosmisljenost samog teksta ili različito razumijevanje tog teksta. To za danas, ku Bogu da nadaju se da da smo ovo ispravno shvatili. Allahu akbar inna internet stranica minbe pohinaka abdi ilahi ashi byli... ani sin turu bol ul hadhi allah ya tozivan allah inani yasnu da osedja isaki ona in priedi ديدكار فاللله يعني اللي في قناه مسنجر اسلامسكا انترنت سترانيتسا منبر نار وذ ولتكم منكم امه يدعون الى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 Allahu <laughs> Akbar Allah